Det med Jan Hormå. God morgon! Önskar Hits FM. HITS FM! Hej och god morgon och välkomna till Fredags för alla morgontid morgontidig radio-talkshow här på HITS FM 97,8 som en byggd med mig Jan Hormå. Och ni idag så här, ganska precis en vecka efter den stora bok- och biblioteksmässan i Göteborg. En galen smält egel och tryckkokare där litteratur från världens alla hörn träffas och mycket annat också. Tänkte jag ta mer på en dag. Vi träffar ett antal intressanta röster. Häng med. Det blir en dag nere på bokmässan i Göteborg. Tack för att du lyssnar. Svallen med Jan Hollo. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, idag är fredagsfällan på Bonkabiblioteksmässan i Göteborg. Borg. Göteborg. Och mitt här i vimlet så springer vi på. Göran Redin. Hej Göran. Hej hej. Vad gör du här, Berta? Ja, jag har ju då på gamla dagar blivit värvad av historiska medien. Eh, Sveriges bästa förlag när det gäller historiska böcker, både populärvetenskap och eh, skönlitteratur så att jag har ju då gett ut eh, två böcker, tre böcker faktiskt som... Är det två eller är det tre? Ja, det är ju det är både två och det är tre för det är två stycken eh, äl lite äldre böcker då, som släpps som pocket nu och den tredje kommer då i hårdperm den här veckan faktiskt ja, Vad spännande! Och titten på den nya? Här. Det heter Ett bräckligt liv Men Göran, är det inte lite så att du är fast i ett visst århundrade på något sätt, litterärt åtminstone. Ja, jag är ju det. Jag håller mig i det tidiga 1600-talet och jag håller mig dessutom ganska starkt regionalt i Östergötland. Det är Östergötland som är min, min bas. Ja, vad spännande. Men du varför blev det 1600-talet? Ja, Det var faktiskt tvärtom egentligen att jag kom på några karaktärer som jag ville skriva om. Och sen så tänkte jag efter, var skulle den här historien passa in någonstans? Tidsmässigt så insåg jag att det tidiga 1600-talet, som det är alldeles för lite skrivet om tycker jag, det var den bästa perioden att lägga den här historien. Och min geografiska bas fick bli samma lilla ställe som jag kommer ifrån Björshäter i Bankikins härad. Det är fint, det är fint. Du, ähm, Historiska romaner, det är ett uppsving Är det, det, det inte det, eller? eller? det kanske alltid varit ett uppsving Jo, man kan nog säga att det börjar väl egentligen Med den klassiska Peter Englunds Poltava För ett, ganska många år sedan nu Och sen dess ja, vi har vi Gios Arm serie och så vidare så att, ja, Jag håller nog med, dig. jag tycker det är ett uppsving För historiska böcker, absolut Om man nu lyssnar på det här så säger man Åh, Göran Redin har jag antecknat Men vilka titlar var det här nu som jag ska hålla reda på Som jag ska jaga reda på Jo, den första boken heter Ett fjärran krig, den andra boken heter En skärva hopp och den tredje heter Ett bräckligt liv. Ett bräckligt liv. Hoppas att du inte får ett bräckligt liv här på mässan utan ett framgångsrikt liv på på mässan och efter. Tack Stenna Göran, för att vi fick prata med dig. Tack så mycket. your love anymore Uma <laughs> Ear, tell a story that I cannot bear to hear Just cause I said it, it don't mean that I meant it People say crazy things Just cause I said it, it don't mean that I meant it Just cause you heard it He's the one I'm leaving you for. med Jan Hollo. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, ljudet är kanske inte det bästa på intervjuerna, men ni får ha fördragsamhet med det. Det var en en ljudvolym som var alldeles fantastisk och jag tar gärna i och hänger nära mig mikrofonen, men ja, jag ber om ursäkt för det, men jag hoppas att ni hör lite intressanta inspelningar från intervjupersonerna. Det här är för alla. för alla. Morgontidig radio-Torks show med, med Jan Holmån på Hits FM, Och eh, vi är på bokbibliotek i Göteborg. Det kommer mer. En kvar. Mm. John God morgon! Önskar HITS FM! HITS FM! Det är fantastiskt i vimlet. I tiden så möter jag professorumerita Bodil Jönsson. Hej Bodil! Hej du! Jag, jag, 1999 så kom en fantastisk bok. Eh, tack för den! Tack! Och jag är fortfarande kvar i tiden! Alltså... Jag tycker det så var så fascinerande Hur kom du på den idén överhuvudtaget? Att skriva om tiden Att jag själv har jag tänkt på tid sedan jag var fyra år Då jag fascinerades Av årsringarna på en stubbe Och de här avtrycken Som årsringar gör också I oss människor Även om vi inte har såna ringar sen har jag fortsatt att tänka på tid Och så tyckte jag mig se sånt Som andra inte såg Och så skrev jag om det och så blev det en sån här veritabel succé som säger lite grann om boken. Men det var ju inte bara boken utan det var tidsandan som var sån. Och så har det gått 17 år sedan dess. Och jag skrev mycket om arbete redan då fast jag såg det inte själv och läsarna såg det inte. För då tänkte vi bara på att vi hade ont om tid och nu så har huvudfokus blivit arbete, arbete, arbete. Och det är egentligen samma sida på samma mynt rent av, eller? Nej, det är det inte. Utan arbete har blivit en sorts tankefoster som lever sitt eget liv. Så när man frågar människor vad är det viktigaste i livet så kommer överst hälsan. Två kommer arbete, tre kommer familjen- vi har tappat proportionerna, vi har gjort arbete och arbetslinjen till något som är mycket mer än arbetet. Det är nästan religiösa förtoner. För, jag har reflekterat över det att vi män, vi presenterar oss för varandra oftast med en yrkestitel. Är det liksom kopplat till det här på något sätt? Ja, men det gör kvinnor också och jag har alltid kunnat sträcka fram handen och säga jag Bodil i Lunds universitet och så pensionerar jag mig och vad ska jag säga då som är lika lätt för att om man inte säger något så är nästa fråga det är, och vad jobbar du med Vad säger du nu för tiden då? Ja, nu för, jag har ju inga problem med det för jag, jag är ju Bodil Jönsson va? Men man kan ju säga vad man gör men det intressanta är att man måste förklara det det måste man inte när man utgår från sin arbetsplats det är, det är rätt spännande faktiskt Jag har tänkt på det också med tiden Man pratar om Man säger att digitalur heter det nu för tiden Och det visar samma tid Men det känns som att allting går fortare Och samtidigt så går tiden långsammare När man har tråkigt Är det så? Nej det är det ju naturligtvis inte Utan tiden går sin gilla gång Och bryr sig inte om hur du har det Jag är ledsen vi måste avsluta den här intervjun För jag ska gå till ett annat seminarium Men tack för dina frågor Och så tänk på att Om man jagar tiden Eller låter tiden komma till sig Så går tiden med samma hastighet Vilket som Och det är mycket roligare att låta tiden komma till sig Tack så mycket tack. Och tack för att jag vill stjäla lite av din tid tack. Zone. forget it brother you go in alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes the ice age is coming the sun's zooming in To stop running The wheat is going A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning I, I live by the river And in. you stop running. The wheat is golden. A nuclear error. but I have no fear. 'Cause London is burning, and I, I live by the river. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, i was there too And you know what they said well, Some of it was true London calling at the top of the dial And after all this Won't you give me a smile I never felt so much alike Asså, med Jan Hollå. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Alltså det är så fantastiskt här på Bok och biblioteket i Göteborg. Man springer på den mest intressanta människan efter den andra och nu, nu springer jag på Katarina Genall. <laughs> Ganska bra uttal, Jag är impatt själv. Hej Katarina, vad kul att se Hej, jättekul. Berätta, vad gör du här på mässan? Eh, ja, jag är ju här med, mina sen eller med alla mina böcker, men framförallt mina senaste böcker. Silvervinges hemlighet och eh, Mystiska skolan Pianot på vinden. Så jag pratar om dem och eh, har några framträdanden i monten på mitt, på mitt, på mitt bok, bokförlag. Eh, Bonnier Karlsson och eh, två seminarier som jag ska medverka i. Så det är fullt program. Vad spännande. Du debuterade som eh, författare 2010 va? Ja, det stämmer bra med En hemlig vän 2010. Och, och på den vägen är det nu, eller? Ja, det har fortsatt och, och blivit fler och fler böcker. Så det är jättekul. Jätte men har Sverige då tappat ytterligare en skicklig logoped? Ähm, ja, så kan man ju förstås se det. Men det finns väldigt många skickliga logopeder just nu i Sverige. Så att, äh, den är... Det området klarar sig Så Sverige har vunnit ytterligare en fantastisk barnboksförfattare Det är så vi ska se eller hur? Säger jag Jag hoppas det Du, eh, du är här alla dagar, eller? Ja, det är jag Ända tills på söndag mm. Är inte det här en väldigt speciell cirkus? Jo, men det är det Det är ju som ett stort spektakel Alltihop, det är jättekul Det är ju fest, det är bokfest Jätteroligt. Och man minglar och träffar massa människor hela tiden och alla som är här gillar böcker. Och... Jag tycker jag gillar det här. Men möter du dina läsare här? Du, eller? Ja det gör jag. De kommer fram och vi pratar och sådär. Eh, det är ju det som är bra med att ha lite samtal och, och, och seminarium och sådär. För att då kan man ju prata i samband med dem sen efteråt. Nu blev jag jättespänd, nyfiken på Katarina, tänker jag så här. Och, och, och, och så vill jag gå till biblioteket eller till bokhandeln och köpa boken. Vilken är den senaste här nu? Ska vi, ska vi ta titeln så att alla vet vad de ska handla till att börja med? Ja, det beror på lite vilken ålder och vad man är ute efter. Jag men... är sex år. Ja, om du är sex år, då skulle jag rekommendera eh, den senaste delen i Mystiska skolan-serien. Den heter Pianot på vinden. Och då får du en liten berättelse som... Eh om några barn som går på en gammal och rätt så mystisk skola. Ja, och är du lite äldre? 12 12 då tycker jag du ska läsa Silvervingens hemlighet som är min senaste kapitelbok. Med lite mera text och in, inga bilder utan de de får du stå för själv i fantasin. Mm. Men mystiska skolan har jätte, jättefina bilder som är gjorda av Alexander Jansson. Fantastiskt. Ja, spännande. Lycka till nu på Bok och biblioteket i Göteborg och tack för samtalet. Stort tack, lycka till du också och tack. tack. Fredagsskallan med John Hollå God morgon, önskar Hits FM Hits FM. Ja, alltså det är fantastiskt här på bokmässan Man dyker på den ena kändisen efter den andra Hej carl Henrik Svenstedt, vad kul att se dig igen Det var kul att se dig, du jobbar ju åt mig höll jag på att säga häromdagen Ja, visst var du lyckat det här höstens närodlade böcker Det var bättre än alla tidigare grejer jag varit på Ja, men var roligt att höra! Men du trumfar nog inte det här, va? Det här är svår övertrumfat och dessutom så tycker jag man ska komma ihåg att det är en fruktansvärt bra organisation. Alltså allting, bara toaletter, mat och dryck och organisation, kartor, lister. Jag är imponerad. a killer on the road. Jag står på det här nu i Atlantis monter Vad gör du här karl -Henrik? Jag har fått en andra serv av eh, Atlantis vid vuxen ålder om två volymer hittills av det som jag kallar självberättelser alltså berättelser Ur min livstid. Inte så mycket om mig faktiskt, utan om folk som jag har träffat och sett och som har varit omkring mig. Jag har alltid tyckt att de är intress mer intressanta än jag. Är det så? Det är, annars brukar ju författare vara ganska mycket navelskådare, eller? Vi hade ett samtal, jag var bortröst. Jag var Myrdal som är en av mina äldsta vänner här och pratade just om det, va? Och då så sa du var någon som tyckte att. Eh, vad är, det är så själviska böcker du skriver Jan och då så sa jag så här Definitionen av jaget gör författare för att veta från vilken utgångspunkt de ska behandla andra ämnen Intressant, ja, jag såg han, han, han är tidslös Herr Myrdal på något sätt Han är ivinlig om vi säger så ja, ja. Sist jag, sist jag var här, då gjorde jag faktiskt en intervju med honom. Då var, det, då var han så förgrymmad över copyright. Ja, så. Ja, då var det här med upphovsrätten, var det väl rättare sagt? Den här, att den bara var 75 år eller vad det nu var. Ja, just, det, ja, det var just, det. just det, just det. Det är nog snarare idé att man skulle kunna komma åt källorna och citera dem tidigare tror jag. Så Amerika tror jag det är 40 år. Ja, jag tror det kanske var det är mm. det... Och sen är det nämligen, de har ju ett begrepp som tror jag heter public rights. Då efter upphovsrättens slut så inträder verket i allmänhetens tjänst, skolor, bibliotek och så vidare. Det är mycket vackert faktiskt. Ja, det, det, det, det är ju faktiskt därför man skriver, för att man ska ge andra tillgång till, eller hur? Exakt, exakt. Ska vi bara för ordningens skull ta dina titlar på de böckerna som du sitter och... Just, du sitter och signerar här så jag ska inte störa för mycket. Nej, det är lugnt. Alltså jag har skrivit en bok som börjar med min födelse Det är ju ganska ja. självklart ja. På mottala BB Och den boken heter Den lilla historien För det är liksom en lite mindre historia Lite mindre perspektiv De här första gänget av år Den går från 37 till 67 Och 67 så bryter då 1968 ut Och då kommer det en bok som handlar om hela världen och som heter mycket riktigt i min värld därför att det är hur jag har färdats i och bott i Italien, i Frankrike, i USA och i Sverige. Ja, vad intressant. Hur har det gått hittills idag? Har, har, har, du, har, du, har du haft varit stort intresse runt böckerna? Eller? Det är ett bra intresse runt böckerna men du förstår att jag har varit med länge va? Det är ju en illusion att vi liksom, normala författare säljer särskilt mycket det gör vi ju inte utan det är ju Herman Linkvist och Jan Guillaume och de som säljer folk bestämmer sig redan när de går hit om fem böcker de ska köpa och sen har de inga pengar kvar Ja så är det, det, där, det är ständigt det där med pengarna kallar Men om det kommer någon och ställer sig framför mina böcker och jag bara får börja prata med den så tvingar jag honom och henne att köpa en bok det är så en god författare ska vara Så tycker jag åtminstone en förläggare Tack snälla för samtalen Tack så du Kom gott hjem som vi säger i Danmark Tack Hej Sometimes these eyes. Forget the face they're peering from When the face they peer upon Well, you know that face is I do And how in the return of the gaze She can return you the face That you are staring from ...med Jan Hollån. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. På något sätt så känns det skönt att det finns liksom en trygghet. När man går här, gatar upp och gatan, ner som vi säger i Stötland... ...så springer man på denna gigant, Jan Myrdal. Hej, vad roligt att se ses igen. Ja, hej, hej. Vad va, va är det som gäller i år, Jan? Ja, du vet, jag gav ut den där boken om jag firade 1870-71 i Paris bra för folket jag hade ju skänkt samlingen till Arbetsövelsens arkiv och så gav, gav vi ut en, en bok nu som kommer i våras om det och, och, och, och, det är den aktuella grejen annars, du vet vi firar 200 år av tryckfrihetsförordningen va? men märk väl, du måste se med dubbelhet på den det hyllar vi mycket men det har ju varit 200 år av vidriga kränkningar. Va? Och också nu inskränkningar. Har du tänkt på att eh, boken Vem är det som man hade många år försvunnit? För den är emot den nuvarande inskränkningen. Den där person... Eh, puff person... Ja, här pul och allt här. Ja, det. ja, ja, ja. Du vet, det, det finns olika inskränkningar. Eller ta en annan sak. Assange-historien känner du till. Men eh, den är ju ytterligt märkvärdig. Och det är bara det att man kan ju inte skriva om den och peka på de olika ämbetsmännen. Därför det är det ju motlagen. Det åkte vi där Moberg dit på. Så att det som folk tycker och tänker om det och, och vet ganska mycket, det går inte att skriva utan att ställa ansvar utgivaren inför domstol. Det... Ja, det är märkligt egentligen. Vi, vi har kommit en bit men inte så långt egentligen. Ja... Under 200 år har vi kämpat fram och på bakslag. Det har vi gjort gång på gång på gång. Vi kan ju fylla, jag kan ju tala i timmar om alla bakslagen under 200 år. Och för närvarande är det en ganska snäv situation på många sätt. Intressant. Tack snälla för att jag fick stoppa dig i vimlet. Ha fortsatt bra mässa. Ja, tack så du ha. Hej hej. I spill things from stone too quickly I'm far too loud It's like as soon as I've got an opinion It just has to come out I love our stupid things Just cause Kom She walks up the stairs ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever I'm never ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever Yeah, I'm never ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever Gonna ever my lips from being together. She said I'm never ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever ever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 bara varså stängs snart här på vårets bok och bibliotek. Och en som måste vara lite trött i du vänsterhänt Fredrik Fredrik Backman. Uh, hej, vad kul att se dig. Mm, tack. Du har, du har suttit hela dagen och signerat. Alltså 11, det är inte hela dagen nej, Jag körde nej. bil först. Lite banktider. Ja, men jag körde bil först för att komma hit. Ja. Du berätta lite om den nya boken. Uh, den nya heter det heter Björnstad. Och är lite allvarligare har jag förstått att folk tycker. Än mina naturligtvis men uh, handlar om ett, uh, ett litet samhälle och deras ett, ett hockeylag som där samhället väldigt mycket lever och uh, cirkulerar kring. Uh, och sen uh, handlar det om uh, de sakerna som händer som delar det här samhället uh, och ställer folk emot varandra. Vi som lever i bokblogsvärlden, vi konstaterar att den har fått jättebra fina vitsord av bortplugga runt om. Jag är imponerad. Fem av fem och alla stjärnor och alltihopa. Hur känns det? Jag, jag, eh, jag skulle inte säga att jag inte läser recensioner, För det gör jag. Men jag, jag samlar ihop dem och väntar tills jag är i fas. Okay. Tills jag är redo. Mm. Och känner att, jag, att nu, nu kan jag nu kan jag läsa det här utan att det påverkar mig. Eh, grejen är att det, det är ju eh, det, det är farligare att få bra recensioner och att få dåliga. På vilket sätt? Man, dåliga recessioner kan du skaka av dig, och det, Sen kan du lära dig någonting av dem när du väl har liksom smält att någon inte tyckte om dig. När ditt ego har liksom hämtat sig så kan man lära sig någonting av det, eh, och, och det förde ju någon slags eh, energi, och. Eh, lite, alltså, det förde ju någon slags hemlyssnad, och att man vill visa folk att de hade fel, och att man. Men om man får bra recensioner så blir man ju... Det är väldigt lätt att bli paralyserad. För att man känner att... Ja ah, gud, hur ska jag liksom... Hur ska jag leva? Nu har du förväntningar. Hur ska jag leva upp till dem? Tänk om inte nästa bok är lika bra. Tänk om inte nästa bok är det du vill ha. Tänk om du gillade... Om du gillade det jag skrev nu fast av helt fel anledningar. Tänk om du... Så att... Ähm, äh, jag tror generellt att man ska... Ähm, jag ska inte läsa recensioner. Jag läser alla recensioner men jag läser inte dem direkt. Utan jag låter förlaget samla ihop dem Och sen så har det som det är, är Ett par månader efter att boken har kommit ut Då är jag så att men nu är jag red, Nu är jag fas Nu kan jag tänka mig att läsa några stycken liksom. Men du, hela det här Oscars-äventyret Är det bara en, en stor ångest just nu då? Nej, men det är ju inte det är, Alltså det är ganska gött för mig Eftersom det inte är min film Nej. Alltså det är inte jag som har gjort den uh, Och det är ju Det är ett helt annat hantverk att göra en film uh, Det är något helt annat uh, och de har ju tagit sitt avstamp i, i min bok. Men det är fortfarande en helt egen historia. Och en helt egen ett helt eget sätt att berätta den historien. Och eh, det har ju ingenting med mig att göra. Eh, vilket är ganska skönt. Så att om du googlar en man som heter Ove nu så får du bara upp bilder på lastgård. Oh. Konstaterade min fri häromdagen. Och, och, eh, och det är ju ganska skönt. För att nu har jag liksom flyttat hemifrån. Han är inte min längre. Och... Jag tror inte Johan Rebo gillar det. Eh, nej men det kommer upp en del bilder av Reborg också. Ja, men det är mycket filmaffischer liksom. Och, och det är ganska skönt. Och han har liksom flyttat hemifrån när han blev Johans och Rolfs istället. Och nu tillhör han liksom dem på olika sätt. Och, och det... Hur är det en sån här dag då, då? Hur är det en sån här dag då? då? Att, att möta dina läsare. Alltså jag menar du... För du tar det verkligen tid med varje. Det, tog ju, det tar ju fruktansvärt lång tid för dig att signa en bok. Det är ingen fabrik precis. Nej men det är väl... Jag känner väl att det är, det är väl om folk står i kö för att komma fram så känner jag väl att det, det så här, alla, alltså alla vill ju inte prata en del är ju verkligen så här. skriv ditt namn här och du jag vill inte prata jag vill bara ha din namnteckning sen vill jag gå och det är helt okej okay. men en del vill ju snacka och då snackar jag alltså, och sen är det många som vill ha det är många som vill ha böcker till någon annan liksom, och som vill ha speciella dedikationer. mycket till min svärmor Svärmmödrar är min målgrupp till en. Ja. Ja, men det är fint. Det är skönt att någon har svärmmödrar som målgrupp. Ja, det är min det är, det är min target till den. Ja. Tack snälla Fredrik Felix för att pronen. Hoppas vi ses snart igen. Ja, absolut. Det väl minst då. Med Jan God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, det var allt vi hade att bjuda på på fredagsförallan för den här gången. Morgontid i Radio Talk Show med Jana Holmom tackar för sig. Och hoppas att ni får en härlig helg och tar det lugnt i trafiken. Och hörni, passa på nu till helgen. Läs en bok. Ha det bra. Hej, vi hörs. Träningsplanen med Jan Holmgren. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.